Senyores i senyors, molt benvinguts amb, un nou, amb una nova edició de l'informatiu local i comarcal de la sintonia de la ràdio Palafrugell. Avui ens centrarem en Palafrugell i Begur amb el nostre servei de notícies. Començarem com a primera informació destacant que avui a les 7 de la tarda recordem que hi ha una activitat a Calella en la qual doncs, comptarem amb la presència de Margot Ambos, que es tracta de la inauguració d'una exposició en la qual doncs, se'ns presentarà fotografia submarina. Primer en Carles Font, després la Margot Bosch, que ens explicaran en què consisteix. El local de la Bac de Calilla, avui a les 7 de la tarda. Dins de les activitats de la Festa Major de Llofriu, la Clara Estrabàqui ha parlat amb l'Ariana Corbí, una de les persones que estan al cap de la tretzena. Festa Country d'estiu que té lloc aquest dissabte a la nit. L'ajuntament de Palafrugell i l'equip de govern es proposa lliurar eh, les platges i cales de Palafrugell de fum la propera temporada turística. S'ha d'iniciar un procés de debat amb el sector turístic per convertir les platges i les cales del municipi en espais lliures de fum. En parlem amb l'alcalde en funcions, Joan Vigues, i també escoltarem sobre aquest i altres temes el cap de l'oposició, Juli Fernández. I per acabar, marxarem fins a Begur on el cap de promoció econòmica de la localitat, Eugeni Pi Bernat ens parlarà de la moratòria que ha aprovat l'Ajuntament de Begur respecte a la construcció o l'obertura d'establiments de restauració i hotels. Aquesta moratòria eh, hotelera, doncs, que comença a la població veïna. És el nostre informatiu en el dia d'avui, a través d'aquesta centrina. Per tant, salutacions ben cordials i comencem! Comencem el nostre informatiu del dia d'avui parlant de la presentació d'una exposició que tindrà, tindrà lloc avui a les 7 de la tarda al local de l'Associació de Veïns i Amics de Calella. En concret és l'exposició Fotografia Subaquàtica de Peixos en Apnea. Aquesta és una exposició que presentarà la Margot en Bosch, esportista d'elit, una exposició oberta fins al 29 d'agost i que compta amb l'organització de l'Associació de Veïns i Amics de Calella i la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques. Saben alguna cosa més en d'aquest món, el cap del Departament d'Efectes, que és la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques de Fotosubatnea, ens explica en què consisteix doncs, aquestes activitats. En Carles Font, així ens parla a la nostra emissora. Durant tota una setmana del 22 al 29 d'agost, la fotografia de peixos a pulmó lliure de mar serà present a Calella de Palafrugell. És una iniciativa de l'Associació de veïns i amics de Calella de Palafrugell, que sempre ha mostrat un interès amb el respecte i difusió de la fauna marina de la Costa Brava. L'Efectes la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques, col·labora perquè tots en gaudim. Aquest dijous, dia 22 a les 7 de la tarda, en el local social de l'Abac, inaugurem una exposició de peixos fotografiats en diferents competicions esportives. I a continuació a l'esportista Margot Bosch, que és una esportista d'èlit, farà una xerrada per mostrar les fotografies de peixos que fa i podem fer també nosaltres. Cal dir que la Margot és una esportista d'èlit del Club Escafos i és la vigent campiona de fotosupamnea d'Espanya, de Catalunya i de la Copa Catalana. Vaja, de totes les competicions que s'ha presentat. Us animem a ser contagiats per aquesta afició i seguir a Instagram amb ella que només fa que publicar fotos a la fauna de la nostra Costa Brava. A més a més, eh, l'Efectes organitza aquest dissabte 24 a la platja de Canadell a primera hora del matí una de sortida de bossets en tub, per mostrar com podem gaudir fent fotografia de peixos o simplement observant el mar. Us assegurem que aquestes activitats que fem aquí a l'Àbac durant una setmana, eh, molts peixos no els heu vist mai i els teniu ben a prop. Des de l'Efectes promocionem aquestes activitats per gaudir del nostre fons marí i de respectar-lo fins la propera. Com hem sentit, la presentació anirà a càrrec de Margot Bosch, esportista d'elit de Banyoles, que està ara mateix treballant a l'Estartit i que porta allà a terme la seva tasca professional durant aquest estiu. Una esportista que ens parlarà ara mateix també del que és aquesta activitat i aquesta exposició. Margot Bosch, bon dia. Molt bon dia. Gràcies per atendre'ns, per estar nosaltres aquests minuts i per explicar-nos Coses d'aquesta doncs, exposició. Què és en concreta l'exposició que presenteu avui? Uh, serà una exposició de, de peixos de diverses espècies que s'han pogut fotografiar uh, a pulmó lliure, en amnia. Amnia és pulmó lliure? Sí, és baixar sense cap mena d'ajuda d'aire. És a dir, només agafes aire tu amb els pulmons des de superfície i t'enfonses cap avall. Uh -huh. uh, jo, quan faig amnia, doncs, he baixar a veure serrans i julivies. Suposo que això no és el que surt, no? Uh, sí, també n'hi ha tota una colla aquí al Mediterrani, però també hi ha moltes altres espècies que una es podran veure. Uh, Digue'ns una mica uh, veure què es pot veure i, i com funciona una mica aquesta especialitat teva, perquè tu ets una dels de les millors, m'han dit, sobre aquest, uh, sobre aquest món, no? <ríe> bé, bueno, ho entendo, això ho intento dir. Molt bé, així <ríe> m'agrada. Uh, Explica'ns una mica, què és el que es podrà veure exactament? Uh, aquí al Mediterrani, uh, sota l'aigua, diferenciant els Peixos eh, en zones, per exemple, tenim peixos que són més de sorra, peixos que són de roca, peixos que són de praderies de Posidonio, que és una espècie endèmica del Mediterrani. Llavors, també peixos que neden entre aigües, que estan sempre nedant, que no estan mai en cap tipus de fons. I diferenciem sobretot amb la fotografia en amnèria aquestes zones per saber-los anar a caçar i fotografiar. Llavors, eh, per exemple, en tot el que són el gués trobem els torts, els típics torts de... Eh, del Mediterrani, que n'hi ha uns, uns quants. A Sorra podem trobar els típics tapaculs o bruixes que se'n diuen, que són peixos plans, A Roca podem trobar més peixos petitons, que inclús a superfície, fent esnorquil, els nens petits els poden arribar a veure. Són peixos que tenen coloracions molt boniques, uns ulls preciosos i que són divertits perquè sempre tenen ganes de jugar. Tu mateixa fas les fotografies? Uh, sí, exacte I tens temps de, de, de fer-ho tot? Allò d'enquadrar-la, de, de de, denfocar de, lo no sé com ho feu, eh? però Déu-n'hi-do, una feinada allà sota aigua i oblidant-te de respirar, a més a més Exacte, és una, és una feina però uh, per això entrenem i per millorar tant la velocitat a la que tu fas la foto com la velocitat en la que et trobes el peix A vegades peus el peix des de dalt i a vegades has de baixar i posar-te a buscar el peix i per això has d'entrenar i tenir una bona apnea, per poder tenir més temps sota l'aigua. I una bona càmera. I una bona càmera, sí. També, no? També Ajuda molt. Uh, tu ets uh, instructora professional de submarinisme? Correcte. A l'estatiet, o si sigui, tens la sort d'estar de, per aquesta zona protegida de les medes, no? Sí, aquest estiu he pogut gaudir de veure moltes espècies en el parc natural que altres llocs del Mediterrani es costen de trobar. Com és que et vas decidir dedicar-te a aquest món? És una cosa que ja portaves enganxat a la pell des que eres un nadó o no? Mm, jo crec que sí, perquè des de petita caminava per TV3 els programes de Planeta Blau i, i el, des de llavors que l'aigua m'agrada i sempre que anàvem de petita a la platja amb la família, em posava ulleres top a les aletes i cap a l'aigua i no em treien. M'havia de sortir perquè tenia fred i perquè m'obligaven, si no, jo em passava el dia amb el cap sota l'aigua. Perquè semblaves un cigró, no? Deien? Sí. <laughs> sí, Deien? sí. Moltes hores a sota l'aigua. Suposo que t'has passat més hores a sota l'aigua que no pas a, a per terra caminant. Uh, durant el dia, si compto les hores, sí. Sí, sí. Els dies bons d'entrenament estic més estona sota l'aigua que no pas a fora o, o res. Margot, què ha de fer una, per ser un, un, un esportista en aquest cas, però també un, un instructor professional de, de, de submarinisme, d'amnea, de, de, de tot aquest món vostre? Amb um, el submarinisme de fer cursos. per poder o sigui, Són titulacions, tu comences amb un, un nivell d open i vas avançant fent cursos fins arribar a instructor. Són uns sis. I mm. amb amnea també hi ha cursos i de fet uh, instruint-me per al primer serrón i pel l'instructor d'apneu. I pots anar allà on vulguis després, o hi ha zones en les quals uh, es pugui fer o practicar aquest esport? En um, Submarinisme hi ha certes zones de la costa brava que estan vedades, a bueno, la costa brava el Mediterrani, que estan protegides, com és la reserva de Sens Negres del Cap Sassal, i també Medes hi ha un parell de zones on no es pot bussejar i crec que hi ha alguna altra reserva com a Cap de Creus que estan protegides i no es permet l'entrada de persones amb ampolla però aquestes zones eh, sovint sí que et deixen fer eh, apnea perquè no estàs eh, afectant tant el que és l'entorn a vegades compaginar les dues eh, disciplines esportives per anar a aquesta zona mm -hmm. Tu treballes a l'Estartit, ho acabem de comentar però no ets de l'Estartit No, soc banyolina molt bé, i ja feies apnea doncs, a l'estany? Uh, havia anat sovint a veure peixos, sí, sí, o sigui, uh -huh. quan no estava al mar perquè anàvem la família a la platja i on passava les tardes a l'estany a veure carpes i poca cosa més, però... Sí, uh -huh. Quina relació tens amb l'Associació de Veïns i Amics de Calella i per què heu fet aquesta exposició? El meu club, en el que en què formo part des de l'any passat, doncs, eh, té una certa relació, es coneixen i tant, i van demanar-nos de fer aquesta xerrada i nosaltres vam accedir encantats. Parlem de tu com a esportista de d'elit, Margot, eh, a nivell d'esports eh, també es, es practiques, suposo, eh, ens expliques una mica què fas tu a nivell esportiu dins eh, d'aquesta professió? Bé, ara mateix estic practicant molts esports, dins l'aigua els principals són submarinisme i apnea, tot i així també estic començant tornant a fer natació, que ja havia fet de petita, perquè estic preparant-me a una triatló, llavors he tornat a, a nedar, i altres esports en practico molt moltíssims, però sobretot aquests a l'aigua i poques vegades surfejo, però sobretot sota l'aigua m'agrada més. De nhi -do, doncs la Margot ja Javier, una esportista complerta, la que avui podeu visitar, podeu veure, podeu estar amb ella a les 7 de la tarda al local de l'Associació de Veïns Amics de, de Calini, la presentació d'aquesta exposició, fotografia subaquàtica de peixos amb amnea que presentarà ella mateixa a les 7, com hem dit. Alguna cosa més que ens volguessis comentar amb els nostres micròfons? Uh, no, no, no molt, només moltes gràcies per fer difusió d'aquesta disciplina esportiva i aquest minoritària i es coneix molt poc i s'agraeix que de tant en tant se'ns faci sentir una mica més. Margot Bosch, moltíssimes gràcies, bon dia. A tu, adeu, bon dia. La Clara Estafraqui ens parla ara mateix de la Festa Major de Llofriu en concret d'una de les activitats que s'hi poden trobar aquest dissabte L'associació Igma Bells Country organitza la tretzena ballada country d'estiu. Ens informa en la Carla ara mateix al nostre informatiu. Aquest dissabte dia 24 a la nit es celebrarà a Llofriu la festa country per la festa major. Ja que és un estil poc habitual de trobar, hem decidit parlar amb la persona que hi ha darrere d'aquesta activitat per parlar-ne una mica. Tenim amb nosaltres a Ariadna Corbí, una de les organitzadores de l'Avent. Bon dia, Ariadna. Bon dia. En què consistirà aquesta festa? Mira, és una festa que ja portem molts anys fent, crec que si no m'equivoco és la tretzena edició, i bàsicament doncs, fem una festa de country i de line dance, és el que ballem nosaltres, uh, inclosa dintre la festa major de llum friu. Per tant, tenim uh, el DJ, que és en Rafel Corbí, que punxarà música durant moltes hores perquè tots els aficionats a aquesta activitat puguem ballar. I quin, quin tipus de cançons posarà? O sigui, és a dir, el country al final és un gènere musical molt ampli, no? Per tant, la pregunta és si el repartit de cançons estarà centrat en una època determinada o són clàssics o cançons actuals, una mica de tot. Bé, com que la festa és country i la dance, tindrem molta música country, que simplement bueno, és, és bàsicament el mateix, eh? tot sembla line dance però hi haurà cançons country, per la gent que l'era jo allà, només amb música country, i llavors hi haurà cançons de tot tipus pels que fem més la Invence, que tant és coses modernes com tots els tops actuals de la ràdio, com coses més antigues, com qualsevol qualsevol estil lent, ràpid, el que sigui, ho trobareu a la Festa de Llufriu. Els baixs de country normalment tenen una manera de ballar bueno, molt, molt peculiar, no? També teniu pensat muntar alguna coreografia i ensenyar-la al públic o una activitat d'aquest tipus? Crec que hi haurà alguna classe, um, no n'estic molt segura, però sempre a Llufrius ensenyar alguna coreografia uh, per tothom, sigui per gent que no ha ballat mai i, i ens ve veure com per gent que ja ho coneix. Per tant, suposo que sí, que qui estigui per allà podrà provar-ho. I, bueno, com has dit, és la, la tercera vegada que veniu a Llufriu, no? Com han anat els anys anteriors? Tretzena, tretzena, crec. La tretzena. I com han sí, anat famosa. els anys anteriors? Bé, molt bé. Llufriu sempre diem que és la ballada de l'estiu, perquè realment és un lloc que ens agrada molt anar-hi a tots. És, és molt acollidor, perquè realment és una festa que no organitzem directament nosaltres, sinó que està doncs, això no? inclosa dintre la festa major de Llufriu. Per tant, hi ha tota la gent de Llufriu allà doncs, muntant la festa i donant suport a l'activitat que nosaltres fem. Per tant, és molt acollidor. Sempre tenen un bar, fan entrepans, per tant, hi ha allà, sopes i, i l'espai també hi acompanya. I realment ens agrada molt anar-hi. La vostra empresa eh, es diu Vice Country, no? Eh, també realitza altres activitats durant l'any? Sí, la nostra o sigui, associació es diu Vice Country. Fem classes de line dance aquí a Palafrugell i a Camp Llom, a prop de Girona, i montem molts esdeveniments, ja sigui... Um, esdeveniments bueno, de CAI Internacional o festes d'aquestes d'estiu, que en fem vàries aquí per la zona. I quina és la resposta de la gent? Uh, bueno, solem tenir bastanta gent uh, que ens segueixi interessada en venir, habitualment els esdeveniments que Montem i les classes, uh, doncs sí, ve molta gent. Ens agradaria que nigués més, o sigui que qui vulgui venir a Llofriu aquest dissabte a veure què fem i apuntar-se llavors de les classes, doncs benvinguts seran, però de moment la resposta és molt bona. I teniu pensat fer algun esdeveniment proper? El esdeveniment proper en fem a, bueno, a Camp Llonga, en fem sovint, i aquí, més per la zona, nosaltres sempre fem l'esdeveniment anual, que és el Costa Brava, l'Indans Festival, que és el maig, i realment els nostres esforços se centren bastant en això. Sí que és cert que a cap lloc anem fent, doncs, a banda de les classes que fem, doncs fem esdeveniments mensuals i, i algun de caire internacional, més ara al novembre, per exemple, en tenim un, però sí que els nostres esforços se centren bastant en, en l'esdeveniment que fem aquí per la Frigella al Maig. Bé, doncs, no tinc més preguntes. Moltes Dale. gràcies per venir. Bé, bueno, per... <ríe> <Vale. ríe> vale, gràcies a vosaltres i us esperem a lloc frío dissabte. Si sí, si us he quedat amb les ganes de ballar country, no dubtebo en anar-hi aquest dissabte a les 9 de la nit.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 hem de parlar amb els actors turístics, comercials i tota la gent implicada. A part hem de formar, hem d'explicar de, de, amb cartells en les plages doncs, què, què comporta que sigui una plaia lliure de fum...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 No sé fins a quin punt eh, això que tu has dit que hi havia gent que s'emportava la borrilla cap a casa eh, jo tinc la sensació que més aviat està en regressió aquest tema que la gent ja bueno, ja ho notejaran i com que ja ho netejaran doncs, la tiro i ja em faci falta però a part d'això, eh, criatures a les plages perquè tenen de fumar doncs, un puro d'un senyor que està al costat el senyor es pot fumar el puro però, però no molestant a la gent, una cosa és un passeig la gent passeja, la gent es mou. A vegades és una plaia que la gent està parada. Mm. Serà una feinada difícil, no?, de, de poder seguir. Evident, evident. Però també és una feinada difícil que la gent tiri les botelles allà on els té de tirar, l'orgànic allà on el té de tirar, que no la tiri, que no la deixi fora, que tot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 i ha sigut molt fàcil arribar a l'acord. Mm. En Una nota de premsa que ha publicat el Partit Socialista de Catalunya ha canviat. En... Diu que això, tot això és igual que el que es va publicar dels 3 milions d'euros. Són cortines de fum per què? Eh, o per tapar, que el govern municipal no fa res. Eh, no està treballant el dia a dia. Cortines de fum. Què n'opines? Bé, avui ha sortit precisament una nota de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 Gent, el 90% de la gent que van a les nostres ploies tenen la seva plaja i no podem dir, seria posar-nos eh, hi hauria un, un desgavell important si féssim això. Així ens parlava Joan Vigues de l'equip de govern, hem comentat, s'ha comentat aquí amb aquesta xerrada la nota de premsa del Partit dels Socialistes de Catalunya respecte a aquest tema i també en d'altres com el retorn econòmic del mun pel municipi de les Avaneres que en van parlar també fa uns dies al nostre informatiu. Per això ens hem posat en contacte també en Juli Fernández cap del Partit Socialista de Catalunya Palafrugell, cap de l'oposició perquè ens parli d'aquest i dels temes que ara mateix preocupen a l'oposició de casa nostra. Òbviament hi ha una qüestió que el govern d'aquest nou és bastant acostumat últimament i és que llença missatges o bussons a l'opinió pública sense un debat previ. O sigui, jo no discuteixo que tinguem de treballar tots cap a intentar treure l'ús del cavac, inclús a les platges. El que ens sobte és que aquesta proposta agenci a l'opinió pública sense un debat previ ni en el sector ni amb el mateix perquè és un tema que mai s'hauria de votar el IPEC. Per tant, eh, dic, no no és que qüestioni ni que no que que s'hagi de prohibir, eh? tot i que a mi les prohibicions dràstiques no m'agraden mai, perquè primer, quan tu prohibis una cosa, clar, has de passar per fer-la complir. Però jo el que em sobte que, per un costat, gent que en aquesta opinió, de que volen limitar a totes les platges eh, poder fumar, sense un debat previ dintre el consistori i el sector,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 jo crec que un estudi econòmic d'aquestes característiques està molt protocolitzat. Se sap quins són els possibles a seguir per calcular-lo i no sé exactament si això s'ha encarregat fora o ha fet en la propa casa. Per tant, gent sent l'opinió, però jo crec que obviament que hi ha òrgans, com és l'IPEP en aquest cas, que és un sol, és que per que hagués fet aquest debat. També hem ah. de denunciar això. En la nota que canvieu, el que comenteu és que tot això l'equip de govern ho fa per amagar la manca de gestió. Creieu que l'Ajuntament, o l'equip de govern en aquest cas, no està en el dia a dia de l'Ajuntament? No és que ho crec És que jo el que demano al govern, al govern que actualment, és que trepitgi, trepitgi barris, que trepitgi carrers, que vagi, per exemple, a la Barra la Punxa, que vagi a veure amb el Mascol i Borac, que hi ha morires plenes d'herbes, quan, quan en una hòria surter, vol dir que hi un tema de gelesa, volem que la neteja en aquest distriu, malgrat tot, no acaba de funcionar. Els nostres passen informació que no estan tancats de, de, de trastos i corren brutici, corren rates. Dir que, jo crec que aquí una cosa que és evident i és que el dia a dia de l'Ajuntament, jo soc conscient que és complicat, però la selecció que tinc jo i que hem trasllat a la gent de diferents sectors del municipi és que el poble està bastant deixat no havia passat mai tenir un poble al centre del poble amb obres com s'estan fent. Jo jo vaig anunciar campanya i l'alcalde feia i va dir, no, abans de fer-se està dues obres importants que han de carrer davant de la Frentina estan acabades. Doncs no estan acabades, porten a la Frentina sí, però que no? I això és un tema que està comportant problemes de mobilitat importants. No sóc jo el que enqueixo dels canvis de mobilitat que estan fent sistemàticament el carrer Tarongeta-Carrer Garriga, que això està generant molts problemes de, a nivell de mobilitat, Vull que jo, a part, eh, òbviament, cap de l'oposició, dedico el per a parlar amb la gent, i això és que la gent creixava, i jo, a més a més, ho heig. Per tant, més enllà d'aquest eh, gran missatge mediàtic, està molt bé que els facin, jo el que que l'Ajuntament és una casa per a venir a treballar i a resoldre aquest tipus de problemes. Tenim problemes de la debà, de salut, amb el tema de, sobretot les nits, que hi ha en algunes situacions d'inseguretat. Jo no sé si el govern ha fet alguna cosa per reclamar que els molts ho tinguin més precisament física a l'entorn de la seguretat de salut. A mi això també m'arriba, que a les altres hores de la nit allà, hi ha a vegades situacions conflictives. Però, ben, no sé si això estan mirant o no. La setmana que ve, concretament aquest proper dimarts, hi ha sessió Assessió de l'Ajuntament de Palafrugell, l'òrgan al qual es discuteixen aquestes i moltes altres coses. Quines seran les propostes que li farà arribar a l'equip de govern del Partit Socialista? Bé, bueno, la proposta serà la mateixa vida que va fer al ple passat. Primer,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 Com, poden, com pensen resoldre de el tema del desgrat de la multa de la, la càmera del passeig de Villafranc que han estat sancionant quan la pàgina web de l'Ajuntament d'Ella que no s'ha sancionat eh, que potser hi ha alguns ple en tu i la resposta sempre és el ple que ve per tant, a veure si aquest ple, tinc la sort que hi ha aquest dubte, si ho podem resoldre Juli Fernández a de l'oposició a l'Ajuntament de Palafragil alguna cosa més que vulgui comentar a l'informatiu del dia d'avui? Una més agraït Provocada. Doncs, moltes gràcies i fins a la propera. Oi,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 Uh, de fet, nosaltres, uh, concretament el 2010, teníem dos hotels uh, al centre del poble, que, a més, les característiques és que són cases antigues o, d'ells, casa indiana, uh, i ho uh, faríem, doncs, pues, això, poques habitacions, hotel-botic, qualitat, i llavors, doncs, hi uh, és una experiència, doncs, diferent, poder estar amb un tipus de casa xines al centre de d'abagó. Arrel d'això i arrel de l'èxit d'aquests hotels, petits hotels,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 i el pre aprovat i, eh, i ho tirem endavant així. Podeu escoltar l'entrevista sencera a Eugeni Pibernat cap de l'Institut de Promoció Econòmica de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Begur a la nostra plana web.radi palafuill.cat. Per cert, doncs, estem arribant al final del nostre informatiu i només ens queda que donar-nos les gràcies per haver-nos acompanyat i recordar-nos la farmàcia de Guàrdia fins al 9 del matí de demà divendres a Palafrugell, que és la farmàcia Martí Paner eh, del carrer Caballés número 46. El seu telèfon és al 972 30 06 92, 972 30 06 92. Res més, salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí serà fins una propera ocasió amb els nostres serveis informatius a Ràdio Palafrugell.